čitanjem iz svetog evanđelja po Mateju i Luki. A tebne, Gospod, i slav, a tebne, Reče, Gospod, svetiljka tijeluje oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, Sveće tijelo tvoje svjetlo biti, ako li oko tvoje kvarno bude, sveće tijelo tvoje tamno biti, ako i da tre, svjetlo s tvoje u tebi tama, koliko je te tama. Niko ne može dva gospodara služiti, jedini li će jednog mrzeti, a drugoga ljubiti. Ili će se jednog adožati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato on kaže: Ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti. ni, ni telom svojim, u šta ćete se odenuti. «Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo do dijela?» «Pogledajte, ptice nebeske, kako neseju ni tižanju, ni sabiraju žitnice, pa otac vaš nebeski hrani ih. <kuh> Niste li vi mnogo pretežni od njih? Ako od vas, brinući se može, pridodati rastu svome, Plakat jedan, izao dijelo što se brinete, pogledajte krinove u polju kako rastu, ne trude se, niti predu, ali ja vam kažem, da se ni Solomon u svojoj slavi, ne odenu kao jedan od njih, pa kada travu polju, koja danas jeste, sutra se u peć baca, Bog ta poveda, a pa molim vas, malo jedni, <kuh> ne prinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se odenuti, jer sve ovo neznabožsti što poznaju od vaših nebeskih, davam vas le Bogu, nego ištitite najpre царство Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Reče Gospod svojim učenicima, ko vas sluša, mene sluša, i ko vas ko se vas odriče, mene se odriče, a ko se mene odriče, odriče se onoga koji mene poslao. Vratiše se pak, sedamdesetorica sa radošću govoreći gospode idemo oni nam se pokoravaju u ime tvoje a on im reče videh satanu gde pade sa neba kao munja evo vam dajem vlast da stajajte na smije i škorpije i na svu silu vražiju i ništa vam se neće ništa vam neće nauditi «Ali se tome i ne radujte, što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte, što su imena vaša napisana na nebesima». «U taj čas, obradovan se duhom mi i si reče, Hvalim te, Oče, Gospode, neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboriti, a otkrio to bestijelesnima». Bez saznenima da voče takoje jer bila volja tvoja on je jedan brat kako izgleda kad zmije otrovnice u jedan čovjeka konkretno njega u jeo je poskok opasnost koja prijeti na ovim prostorima i simbolizuje one nevidljive i mnogo opasnije otrovnije zmije jer zmija koliko je i opasna, toliko i dobar simbol predstavlja onih nevidivih neprijatela. U krajnjem, preko nje i njenog obličja i došli do onog prvog ujeda koji usmrti našeg pravca i pramajku Adama i Evu. Tako da zmija od rovnica koliko truje, toliko njen otrov njeno prisustvo može da ima i dobro, terapeutsko, spasonosno dejstvo. On je rekao da je odmah po ujedu poskoga osjetio strašan Bog. I u tom Bogu, tom dubokom osjećaju Boga, sabravo se njegov običaj. Sve je otišlo u tom pravcu, ka to mjestu gdje je došlo do kontakta smije i čovjeka, ka mjestu gdje je otro ubrizga u krv. I taj dubok osjećaj Bova Nije davao prostora nikakvoj rastijanosti. Naprotiv, sve je bilo skoncentrisano na to mjesto, u tom volu i u želji da se izbjegne izvjesna smrt. Isto tako, braći i sestre. Kad zmije ujede mrtvoga čovjeka, ne jedna zmija, nego možemo da ga bacimo u regu zmija ili na njega mrtvog, da izručimo punđak od rovnica, da ga ujedaju i za lice, i za jezik, za ruke, za noge, Može da ga ujede i u srce, on neće reagovati, zato što je mrtav. Tu situaciju, braći i sestre, samo mnogo dublju, sa dubljom pozadinom i sa mnogo težim posvedicama imamo i na svetim liturgijama u svetim hramovima, pa i danas na ovoj svetoj liturgiji, u ovom svetom hramu i u svim svetim hramovima gdje se danas služi Božanstvena služba, Božanstvena liturgija, gdje Bog ujeda čovjeka. Ujed Boži braće i sestre predstavljaju njegove riječi, božanstvene riječi, koje upravo čusmo, sveto je vanđelje. Trebalo bi, ako smo živi i osjetljivi kao živi, da na svaku riječ gospodnju umom, srcem, Bićem, cijelim i tijelom, braćo i sestre, i tijelo mora smjerno da stoji kad se Bog obraća nama. Trebalo bi svim bićem da se vežemo za te riječi, svim bićem da primamo ne otlog, nego polagodat Božiju. Tako su naši sveti oci slušali sveto evanđelje znajući ga na pamet, i kad krene čitanje nekog evanđelskog teksta, konkretno i ovi koje smo malo prije o umu kao svjetlosti, o oku tijela, oni su već znali šta slijedi, znali su čitao taj odlomak na pamet, čitao to evanđelje na pamet. I sa vrkom sladošću su upijali te riječi, naslađujući se blagodaću koju nose i unose u sve koji se pažnjom slušaju. I umjesto otrova od Božja se razliva kroz čovjeka, uvazi u njegov um i prosvećuje ga. I čovjek sve više vidi, braće i sestre, sve bolje vidi. Sve bolje vidi živoga Boga, sve bolje i dublje osjeća ljubav Božiju, kojom zavolje čovjeka, pa i nas, jer i mi smo ljudi i mi smo kršteni u njegovo ime. A mrtav čovjek Ne reaguje kad Bog govori. Kao da se ništa nije desilo. I možemo slobodno konstatovati smrt. Ako provjerimo da li je čovjek, da li je hrišćani, zapamtio riječi svetog evanđelja koje su pročitane, u da nije, Mrtav Ne može biti živ. Onaj čovjek koji posluje čitanja svetog evanđelja ne pamti rijeci Božje u kome one ne odjekuju. Kao što je mrtav onaj koga je zmija ujeva, a on ne reaguje. Tako je čovjek ako se ne besi promjena unutar njega. Poslije čitanja Svetog evanđelja, mrtavlje čovje. Da ne govorimo onima koji za vrijedne čitanja Svetog evanđelja izlaze iz crtve i oklječe, uveđe Bogu. Ta smrt je mnogo dublja od one smrti koju projavljujemo nepažnjom. Oni koji izlaze iz hrama dok se čita Svetoje evanđelje, U velikom su problemi. Zato, braću sestre, kad god imamo tu priliku i veliki blagoslov, kad se udostojimo toga da nam se sam Bog obrati, iskoristimo taj trenutak, jer to su rijetki trenuci, već posle sve te liturgije, nadolezi plima sujete, Već polako ulazimo u more žitejsko, u more velikih briga, velike sujete. Bujice prazno slovlja i skverno slovlja. Tako da je ovaj trenutak Dragocije i od njega nam braću i sestre život zavisi. Čuvi kako Gospod skreće pažnju na problem mnogo bližnja. Kako mnogo brinemo. I šta ćemo jesti i u šta ćemo se obući. I daje plan za rešavanje tog problema. To nije mali problem. Većina od nas, braće i sestre, živi u velikih brigama. Brigama koje zagušuju srce, opteređuju dušu i satiru tijelu. Većina nas, braće i sestre, razboli se i fizički i duševno od velikog pritiska mnogo brižije. Sveti starač Josif Isihasta, bezbrižna ptica, svetogorska, bezbrižni monah Hristov, bezbrižno dijete nebeskoga oca, govorio je za mnogo brižere totu pefugloza. Da čovjek koji brine, razbori se, duhovno se razborio i taj pritisak će se prilike kasnije odraziti i manifestovati kroz fizičke poremećaje. Treba tu težinu, braće i sestre, pilo da iznese. Ne može, naporno je. Može neko vrima u posle i izdaje snaga. Jer nije u prirodi, braće i sestre, čovjeka da brine. Jer ga je gospod stvorio i Bog mu je otraci. Zato Gospod zaista u ovom evanjelskom pričom mnogo može da pomogne onima kojima je do pomoći stavuš. Govoreći, pazite, Bog govori, nije to utjeha nekog čovjeka koji je to prosto samo optimista. To, brađe i se govori, onaj koji svemu dak daje i koji svemu život i hranu daje. Sve mu ima potrebu da jede, on daje zavogaj, braći i sves. I kitove hrani, i one organizme, na bice koja žive na dnu okeanu, sve ptice, sve što ima potrebu za hranu, za vazu, za vodu, sve on hrani, braći i sves. A nama kaže, ljudima, nemojte da se brinete. Pogledajte ptice nebeske. One ne brinu, a svaka ima svoj zalogaj. Svako dnevno. I sve njih ko hrani? Bog jeste i Bog. Ali gospod nije rekao da i Bog hrani. Nego otac vas od otac s nas bračne sestre je koga mi ne doživljavamo kao otac mi Boga doživljavamo na neke prevelike načine to nema veze sa radi doživljaj sina Božjeg dok god otac ne doživimo kao otac kao otac a po jeste, jeste uizom tog držaja, jeste teistvo duha svetoga, to nije, braćo i seste, pravoslavna vjera. To ona da znamo i to treba razgraničiti. Dok god Boga ne nazovemo ocem. srcem, u nama ne djeluje duh sveti. Jer duh sveti, koji od Otca ishodi, a preko Sina se daje, mora da djeluje tačno, braćo i seste, i mora da utješi srce utjehom bogopoznanja da doživimo oca kao istinskog oca ako imamo taj doživljaj onda je nemoguće da u srcu bude briga kako da brinemo braću i sestre ako nam je Bog svedržitelj tvorac svega vidljivog i nevidljivog oteca pogledajte ovu ugroženu omladinu Koji naroditelji imaju nekakvog imanja, tuga znogar. Kao nema nikakve brige u njima. Samo da što dublje potonu u grih i da se što finije utope u more strasti, da se što finije naslade grihu, to je jedina njihova briga. Jer tata ima i majka će dati, imaju mnogo novca. I mnogo su bogati ljudi, jedni od najbogati, tu nema briga. Iako se nad njima nadio veliki oporak smrti i provaznosti i sile drugežnosti već počinje da djeluje i u njegovom ocu i u njegovoj majci. I vrijeme, i polako, drobi i unosi u prostor prošlih i minulih. A kako onda mi, braće i sestre, kojima je otac na nebesima? Kako je rekao jedan kauđer, kad su došli da ga obavijeste, da je otac tjelesni umro. Pa kaže, umro ti otac, a on... Umro prije oca u monaškom postrigu, vezao se za oca nebeskog. Kaže, nemoj da kuriš, moj otac je besmrtan. Direktno projavljujući pravoslavnu vjeru i svoj osjećaj sinostva, svoj dubog doživljanj usinobljenja, duhom svetim je čuo Otac, od nam i se oide ka Otcu Nebeskog. Ako jeste tako, braće i seste, a jeste tako, onda zaista ne treba brinuti ni šta ćemo jesti, ni u šta ćemo se obući. Pogledajte satanizam današnjeg vremena. I ranije je to bilo, ali ne u ovom obliku. Pogledajte kako moda, na izgledu, problem, a u dubini satanskog korijetla pogledajte mlade ljude, paju li one postarile koji ne vide svoju starost, ne vide bore, opuštenost kože i povesti koji ih sve češće posjećaju. Pogledajte kako besmisleno prevrću rapove raznih salona mode kako se zadržavaju na izlozima, birajući halinu za sebe, primući se o tome u što će se obući, da sad ne govorimo dokve ta briga ide, do totalnog poremećaja i direktno uključenja uopštenja sa satanom, koji tu brigu nadahnjuje, a nije nas malo takvih braća i srstva svi mi brinemo u šta To je duh koji nije duh Boži, nego duh Antihrista, duh demona. Mnogi od nas, broće se sese, brinu šta će jesti, šta će piti. I hoće li imati sjutra da se prejeda i da se napije? Hoće imati u narednoj godini, u narodnih pet godine ili kako kaže reklama za jedno siguralvice društvo, onako na vrhu igle kap, otrova, pa kaže, za svaki slučaj, sve to, braće sestre, duh ada, duh pakva, duh onoga koji se protivi Bogu i protivi čovjeku, prigom ga odvajući od Boga, jer čovjek i brine u šta će se obući. Pazite, ponav, mislimo na brigu, ne onu brigu koju danas imamo. To je veliki poremećaj i to treba ovije čiti. Teškim terapijama, najčešće teškim bovestima I velikim razaranjima ako je u pitanju epidemije, zemljotresima, poplavama i najezdom tuđenaca, požarom i pokoljem nego govorimo o onoj tankoj brizi koja se začinje i zače da može da naraste i veliki problem da napravi. Ono što se dešava ne ispred izloga i u modnom savonu, nego što se začinje u dubinama srca, na to je gospod mislio, na tu brigu. Jer začeta briga u srcu stvara problem, braće i sestre. Ne može to srce da ima vjelu kakva je potrebna da se ima, da se nosi u srcu. Ne može to srce i taj um koji će već početi da se racijava pomislima, jer želja pogrešna začeta u srcu izaziva rasijanost uma, braće i sestre. I... Shodno tome, rasijan način života. Takav čovjek ne može Bogu da se moli. Takav čovjek ne može Boga da primi. Takav čovjek ne može dobru vjeru da ima. Ne može nadu da ima. Takav čovjek ne može Boga da voli svim srcem svojim. Zato Gospod kad kaže, nemojte da se brineš. Nemojte da se brineš. Он želi da nam srce oslobodi, braće i sestri, da bi se sam uselio u nas. Pazite kad kažemo sam, mislimo i na Otca, i na Sina, i na Duha Svetoga. Pa je li moguće, braće i sestri, da se trovični Bog useli u srce koje brine šta će jesti i u šta će se obući? Nemoguće, braće i sestri, И так, čovjek ему веijek, беден, увек сиромаша. И то много беден и много сиромаша. Ты им принес до его кресте, да тамо угодность да будет сам наследник браче сестры. Христос наследник Божй. Что мое да тамо угодность, как что и свт. Спиридон Климитунский подтвердил, да всяка смиря A nema ih malo, svaka zmija može da bude štap zlata od dužine metar ili metar i po. Svaki blavor može da se pretvori u štamblu visoko kvalitetnog zlata, braće Svaki kamen može da postane dragocijem ako Gospod hoće da ga učini tatin i da te ga da u ruke ili da ti ga pošalje po nekome. Svaka riba koja se nalazi na tvom stolu i koju si uzeo da čistiš, koju su riba ne izlukli iz jezera, mora ili rijeke, može u sebi da sadrži veliku dragocijenost, da ti polomi zub, a da sa tim dragim kamenom napraviš i sebi zube i babi i džedu i čitaloj tvojoj familiji i da imaš još dosta za druge potrebe. Da ne govorimo da u svakom tanjiru i u svakoj ribi na tom porodičnom ručku može da bude jedan Dragi kamen, ako Bog tako hoće. I još bezbroj i bezbroj mogućnosti braća i sestva. Da dobijemo ono što ne možemo da dobijemo brinući i ureći. A šta treba da tražimo? Ako ne treba da brinu, šta ću da jedem? Ušta da se obučem? Šta onda da radi? Čovjek sam mora da se usmjerim. Šta da tražim? Gospod i tu daje odgovor, braću se I to je savršeni model življenja. Ko hoće, neka proba. Da ne bude, nismo znali ili ne može. Neka proba. Jer Vartolome i Varnava, apostoli pojedana slavimo, I svi duvi, sveti apostovi, sveti oci, svi svetitelji naše crkve tvrde da su te riječi istinite. A to su riječi koje je gospod izgovorio rekavši nam, jutros, malo prije. Ištite najprije carstvo nebesko i pravdu njegovu. A sve ostalo, dodaće Ko to dodati? Jer Otac vaš nebeski zna da to vama treba, ali zna da vam je Carstvo nebesko najpotrebnije. I zbog toga, braći se, se crkva tako snažno naglašava da ne smijemo svetu liturgiju, da ne smijemo bogoslužbeni ciklus, da ne smijemo praznike, postove, učenje crkve, sve ono našto nas crkva Boži Amor pravoslavna poziva i ono nudi. Ne smijemo da mijenjamo ni zašto, braćo i sestre, posto koji se posije sa svetom crpom, odmah poviti benzinom i spaviti. Zidove koji nas odvajaju od svete liturgije, koji nas odvajaju od otvorenih carskih dveri, treba minirati, braćo i sestre, sve do temelja i zajedno se temeljima izdati u vazduh. Jer nas odvajaju od života vječno, odvajaju nas od nas samih, odvajaju nas od oca našeg braća i sestva. Zato svetu liturgiju moramo visoko da podignemo braća i sestva. I ništa oko nje ne smije da bude blizu. Nikakav parki, nikakve kancelarije, nikakve druge priče koje vuku za sobom sujetu i brigu. To neka bude tamo izvan dvorišta, izvan kapija, tamo gdje je metrž. Daćemo i Česaru Česarevo, ali ovdje je mjesto Božije, ovdje se Bogu služba prinosi. Boga, Bogu služba prinosi srcem, braću i sestre, a ne peto srcem. I onda ćemo da imamo, pazite, sve što nam je potrebno. Koliko nas uopšte ne zna što mu je potrebno, koliko nas dolazi sa pitanjima da li da uradim ovo, da li da ono, je li ovo za mene ili ono za mene. A to imamo zato što nećemo da ištemo Carstvo Nebesko. Najprije, nego ćemo jednom neđelju, sad, sad, ipo i to je to. Posle toga i prije toga uvijek želimo nešto deseto. I onda nam se i ne daju ono što nam treba. U krajnji i ne znamo što nam treba. Zbog toga nas je toliko izgubljenih braća i sestva. Zbog toga su mnogi i okasnjeli braća i sestva. Pa se sad crkva Božja boli da ih spase u poslednjim trenutcima života. Koliko ima promašenih života? Kad se meneš, ništa uradio nije. Nikakvih podova nema. Ali nema deset godina, ni dvadeset, nego četirdeset, petdeset, sedemdeset. Evo ga umire. Nikakvih podova nema. Šta s njime raditi crk? Kako ga uvestio, crk se nebesko? Brine crka, brine majka Božija, brine sveti angel, svetitelj, a znaju da se ne ulazi ovak. Živio kromašeno, nije znao šta da radi, iz prevare u prevaru, iz obmane lopan i na kraju prazan bijedan, nespreman za carost, neopučen kako treba, ili opučen pa uprljan. Zato Gospod kaže, ištite najprije carstvo nebesko, a ostalo ću ja da vam šaljem, ja da vam dajem, onda kad bude došlo vrijeme i umjeri koja je potrebna za spasenje Da, ne, da se ne predoziramo, braća i sestra. Nekad je i drogu, substancu dobro uzeti, nekad i ljekovito djelujemo. Ali ako se ta veća doza, eto smrt, pa i man može da se nasladi heroinom. da to nije naslade. Ali ako pogriješi i promaši u dozama, odnese smrt. Tako i nije vrlo često. Ponekad i dobre stvari tražimo, ali ne ištujući carstvo nebesko uzmemo ili prije vremena, ili više nego što možemo donosimo i propadamo, braća i sest. Zato, predajmo ocu našem nebeskom da nam daje i da oduzima od nas, a mi ištimo carstvo nebesko i pravi njegov, držimo se sve te liturgije, Držimo se sve vjere pravoslavne životom, a ne u ustima. Ne lovi gospod one koji ga na ustima poštoja srce daleko, nego srcem braću i sve se da živimo po vjeru. Umom, bodom, djelima vjeru da, da pečatimo. A gospod se sve da nam dao to treba što nam bude trebavo u onoj meri i u onom trenutku kad bude potrebno Želeći nam carstvo nebesko, a ne ugođaje u vremenu i prostoru, nego u carstvo nebeskom, braći i sestre, ovdje mali postraditi valja, treba se očistiti, treba se pripremiti za vječno oživljenje u vječnom carstvu sa svetim ocima, sa svetim apostolima, sa majkom Božijom. Treba, bracu i sestre, živjeti sa Bogom u Carstvu Nebeskom. To je veliki poziv, velika čast, ali i velika bezbrižnost treba i velike pripreme. Život u crtvi, u vremenu prostoru, nije ništa drugo i ne treba ništa drugo da bude do priprema čovjeka za život u Carstvu Nebeskom. U Carstvu, Otca... I Sinoj Svetoga Duha, me nekaj slava u vjehovi vjehova. Aminu.